розважує жебрак. Замінять? Навряд. І хто б міг ждати? Бо докази якісь аж надто підструвані підмальовані на показну виставку. Так буває в сильних мошенствах. А дивись, другого, хто поґвалтував шість жінок і люто вбив їх, тільки не небагато років тюрми і за гарну поведінку досрочний випуск на волю. Дивно. Гляди, самі присяжні, як на конкурс добрані, часом так буває в житті. Коли проходив мимо моїх рядів клепарт і зиркнув, подивуватись можна. Пригадую, у дворі стирчала загородка для качат, безпечна цілком. А коли мимо плентався кудлатий рябко, вони так і прищуляться до землі. До чого це є? От забув. Старість забира, жебрак. Чого ж суддя був так розсердився? Хто його вгада? Чоловік чистий, як бува млин на горбі, працює крилами на совісті і у золото, тільки іноді якийсь пройдись від підкрався і одвернув от прямого вітру на зіпсоту. Хтось метушиться, кишенями брязкаючи, і суддівство збива з напрямків, а хто? «Одно скажу не я», – відмовив жебрак, відводячи долоні ніби від вогню. «Коли б я то знав би, куди комусь треба лищата накласти». Двірник, держіть губу на привізі, бо, коли через рукав висить, халепа буде. Чи замінять присуд? Зараз прочитаємо. Він летить з газетами. Коли вантажна машина догоркнула вблизь, хлопчисько з платформи вивернув стоси газет, перев'язані дротиною, просто на тротуар проти дверей. Тоді вискочив з кабіни сам водій і подав продавцеві, що наблизився, звітник та олівець. Перечисливши стоси, продавець підписав і повернув папір. Щипцями перекусив дріт, а почисливши під пальцями примірники і поклавши на лавчинку, продає читачам, що зрівнялися в одну чергу. Виннімін купив газету і заглянув на другу сторінку. Взір впадає. Апеляція в справі Паладюка відхилена. Він обпустив газету, мимоволі ховаючи, коли Таїса в різкому пориві ступила вперед, брати її в свої руки. А все ж він не дав читати, сказавши, ходім звідси, дорогою заглянемо. Таїса скрикуючи. «Що там? Я вже й так зрізана під стопи. Падати в яму, покажіть!» Вен'ямін повагався. «Пождати хвилину і спокоїтися. Зараз прочитаємо. Зіно, нам треба піти звідси, до Зенона, що зблизився від горту. Скажіть і ви, Таїсі, ходім звідси до інших дверей і станемо читати». Вона зробила декілька кроків, і притма зупинилась, постояла, ніби западаючи в морок. Зрештою вимовила якимсь чужим голосом. Покажіть. Зіна, взявши газету, відкрила прикру сторінку. Вже можна поздогаді. Першу прикроту стерплено. Споглянула новину Таїса і, обпустивши голову, імов прив'янувши в одну хвилину, ступала далі. Неждано в якомусь раптовому нападі від рухові затремтіла і знітила плечі, ніби в дитячій безсилості і непочутивому зойкові з неї. Тоді сховала обличчя в долоні, скоро вирівнялася і відходила разом з близькими. Пристанула трохи, відсторонила їх і промовила, підвівши обличчя. Відняли, бо сама, сама покинула. Знесено все в прірву. Не знайду собі місця від Чорноти. Де дітись? Проговорила і знов з усіма відходить, стиснувши пальці. Зенон відбив співбесідника на декілька кроків. Як рятувати його, скажіть. Погасаю, каганець безгорючого. Нашкодив, а помочі жодної. Біда, неможливо придумати ні поруху підмогу, журиться Вен'ямін. Тут мур з прозорого граніту, мов нема нічого, а пройти ні на цаль. Диявольство діє округ п'ятірні, що його взбудували на бойовищі, і то не було такого стану склятого, коли не присвічував вихід. Як зостався хто поранений лежати біля німецьких гнізд після нашого невдалого наступу, то спритно прокрадалися смільчаки перед вечором і там, удаючи вбитих, залягали до повної темряви. Потім і німця, хто підповзав до них, брали в полон і свого виносили. А тут хоч роздарись, безвигідність кругом. Зенон. «Заклепано в залізний обруч, я вночі без сну всі способи перебрав. Марні, Таїса, як терпить свою провину?»